Frig cumplit, Ninja și se făcea noapte. Era cea din urmă noapte a anului, noaptea de anul nou. Pe frigu și pe cu acesta, mergea pe stradă o fetiță săracă de și cu capul gol. Avusese ia pantofi când plecase de acasă. Dar ce folos. Erau prea mari pentru dânsa. Îi purte mai întâi mamă sa și vincă erau așa de mari.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 Una era mai ieșită în afară, așa că între amândouă era un cotlon. Fetița s-a ghemuit, strângându-și picioarele sub dânsa, dar tot îi era frig. Acasă nu îndrăznea să se ducă, fiindcă nu vânduse nici o cutie de chibrituri și nu căpătase nici un bănuț măcar. Tată s-o avea sobată. de altfel și acasă era frig, pereții erau sparți, și cu toate că astupase crăpăturile cu paie și cu zdrențe,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 zicea oamenii. Dar nimeni, nimeni nu știa ce frumuseți văzuse ea, şi în ce strălucire intrase și ce bucurie mare i-a adusese anul nou.